microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G012. Lecțiunea de astăzi va începe cu o meditație asupra versetului 5 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către galateni, după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul precedent s-a încheiat cu o stare de vorbă foarte interesantă între Suzanca și Imrich, amândoi mărturisindu-și uimirea cu privire la viața pe care o trăia creștinul Ian și dorind din toată inima și ei să aibă parte de iertarea trecutului și începerea unei vieți noi cu Hristos, ceea ce prin Harul Domnului se va întâmpla în curând. Astăzi, sub o încercare grea, capitolul 13, citim că era o dimineață strălucitoare, o duminică dimineața atât de frumoasă de parcă astăzi ar fi via din mormânt crucificatul fiului lui Dumnezeu ca să strige lumii pace vouă. Sub nuc ședea cufundată în această mare de tăcere și lumină soția lui Daniș. Ea sprijinea făptura plăpândă de trunchiul puternic, și, și ținea capul greu cu mâna dreaptă. Aerul proaspăt de dimineață aproape că o amețea. În jurul ei totul era așa de solemn, de sărbătoresc și de liniștit, de parcă ar fi început acel sabat al poporului lui Dumnezeu, despre care visase în urmă cu o săptămână la marginea pârâului, înaintea de venirea acelei furtuni îngrozitoare care nimicise toate florile vieții ei, și îi preschimbase inima tânără într-un deșert tăcut și lipsit de flori. Trăise o săptămână departe de soțul ei. Timp de o săptămână nu-i văzuse fața și nu-i auzise vocea. Se simțea ca acea soție de marinar pe care îl undeva valurile mării, astfel că nu se mai întorsese niciodată. Acum, în acea liniște, ea trăia tot dorul după fericirea atât de brusc sfârșită a căsniciei ei. Ea știa că Daniș trăia, că dacă o vor ține picioarele, ar putea să se ducă la moară unde l-ar găsi pe el. Dar oare era el acolo? Nu, plânse inima, nu era. Îl văzut din nou înaintea ei în toată oroarea beției. văzut din nou privirea aceea fixă. Nu. Nu, acesta nu era daniș, dragul, blândul, chipeșul ei daniș. Nu, la omul acela nu se putea duce. Ochii îi se umplură de lacrimile durerii mute și profunde și i-a să curgă în voie, căci era singură și n-avea cine să vină ca să o tulbure. Doamne Iisuse, plânse încet, tu nu mă judeci că plâng. Căci îl plâng pe Danis cel mort. Tu mi-l dădusești și eu l am iubit atât de mult, iar acum el este ca mort pentru mine. Știa că sunt bolnavă din cauza lui, dar nu i-a părut rău. Inima lui nu l-a îmboldit să vină la mine. De-aș fi murit, el n-ar fi venit ca să-și-a rămas bun de la mine." De-abia acum se vedea că ea îl așteptase totuși și nutrise în ascuns speranța că o să vină și o să-i ceară iertare și totul o să fie iarăși ca înainte, dar el nu venise. Poate că dacă aș fi ascultat și aș fi făcut pe placul caței, nu s-ar fi întâmplat toate astea, I se furise gândul în inimă. Ne-am fi dus împreună la biserică și ne-am fi înapoiat împreună. Dar nici nu s-ar fi înervat și nu s-ar fi îmbătat și azi, ah, am fi trei din nou în pace și fericire. Iar Domnul Iisus, oare ar fi fost mulțumit cu toate acestea? Sau, nu spune El mai degrabă, nu puteți să-L serviți pe Dumnezeu și pe Mamona? Dumnezeu, El este măreț și sfânt, El a dat poruncile sale și niciun om nu are dreptul să le calce în picioare. O, salvatorul meu, doamne, tu știi că n-am vrut să dau ocazie de păcătuire, dar de ce îngădui să se întâmple un asemenea necaz?" Întrebarea, pusă cu jumătate de voce, se stinse, dar nimeni nu-i dăduse tinerei femei vreun răspuns. Ea lăsă să-i cadă în poale mâinile împreunate și se uita în sus spre cer. Parcă auzea cum îi șoptește o voce la ureche, Acum sufletul meu este tulburat și ce să zic? Tată, ajută-mă să scap de această oră? Totuși eu am venit tocmai ca să trec cu bine peste această oră. Ieri, înainte de a dormi, Ian îi repetase aceste cuvinte și amintise că Domnul Iisus spusese despre sine însuși când fusese atât de neliniștit pe pământ că l-amenința o neliniște și mai mare și că nu exista ajutor nicăieri. Astăzi, Domnul însuși îi reamintea aceste cuvinte, ca și cum ar vrea să-i spună, Uite, și eu am trecut cândva printr-o asemenea oră prin care treci tu acum, și motivul a fost că l-am servit cu fidelitate pe tatăl meu. Gândește-te cât de neliniștit am fost în privința ceea ce mi se întâmpla. Eu am venit în această lume ca să sufăr pentru tine, pentru vina ta, și tu... Nu poți să suferi cu mine, chiar dacă ești a mea?" Tânăra femeie înțelesese. Pot, domnul meu, și vreau," zise gura ei cu voce tare. Ajută-mă și arată-mi ce trebuie să fac. Tu m-ai făcut sănătoasă și acum îmi vei da tărie, dar ce va fi după aceea?" Și din nou parcă îi vorbea cineva în suflet. Ce fac eu, tu nu pricepi acum." dar vei pricepe după aceea. Este destul că fiecare zi are răul ei. Vă dau pacea mea, inima voastră să nu se înspăimânte și să nu se teamă. Liniștea dimineții de paște intră în suflet. Ea găsi o dihnă sub cruce și ochiul credinței ei privi la cruce și la nevinovatul miel al lui Dumnezeu care murea acolo în chinuri. Cu cât privea mai mult, cu atât inima ei Intra cuprinsă de o iubire mai caldă și mai intimă față de acest salvator răstignit, până ce o umplu de abinerea. Tânăra femeie nu auzi pașii de om, nici nu observă că cineva stătea acolo, nu văzu bărbatul sprijinit de molidul subțire, dar el o vedea. Da, Danish se uita la soția lui, îi vedea fața palidă, transluminată de lumină interioară, Vedea pata vânătă sub ochi pe obrazul slăbit, vedea slăbiciunea care se exprima în întreaga ei făptură. Și oare, unde erau toate intențiile lui? Aproape toată noaptea se luptase cu sine însuși ca să-și facă curaj și să arate lui Ian și soției lui că nu o să se joace ei cu el. Ajunsese el la Imrich, că soția lui se sculase din pat. Dacă se sculase din pat, atunci trebuia să vină acasă cu copilul, nu mai voia să stea tot singur. Își dă două steneala să-și împietrească inima față de ea pentru ca să nu-l facă să-și ceară iertare, căci ca cea avea dreptate. Dacă făcea lucrul acesta, atunci va avea totdeauna superioritate asupra lui. Era deci deja acolo, stătea deja înaintea ei și ei erau singuri, ca azi o săptămână. Nimeni nu-i vedea și nu-i auzea. De ce nu deschidea oare gura ca să rostească primul cuvânt? De ce nu-i poruncea să se ducă acasă? De ce? El trebuia să se învingă pe sine cu forța pentru a o nu o lua la fugă înainte ca ochii ei iubițe îndrepte asupra lui sau pentru a nu se duce iute la ea ca să-i cadă la picioare și să i îmbrace făptura zdrobită. Mai întâi, se ținuse el departe de ea și acum nu se ducea la ea. Deodată apăru o păsărică în raza privirii ei. Ea își luă ochii de la cer, se uită în jurul ei și ochii adânci și gravi se pironiră cu o lucire ciudat de bucuroasă pe fața lui. Dar apoi strălucirea lor se stinse și fața ei se făcu și mai palidă. Tânăra femeie nu se ridică ca să dea binețe soțului ei nu-i întinse mâna așa cum obișnuia, ci se lipi mai tare de copac și îl privi blând și liniștit, fără să rostească un cuvânt. Bună dimineața, fui el obligat în cel de din urmă să salute. I-a mulțumit aproape neauzit. El se apropie de ea și totuși între ei se căsca o prăpastie adâncă. El avea o stare îngrozitoare. Știa... Aici se cuvenea un singur cuvânt. Iartă-mă! Dar cum să zică el așa ceva? Numai asta nu! Am venit ca să văd ce faci. Când ai de gând să vii acasă odată, zise el posomorât, și să-l întreb pe Ian dacă noua lui credință îl învață să provoace o asemenea discordie păcătoasă între soț și soție. N-ai ce să-l întreb pe Ian. Răspunse ea grav după o clipă de tăcere. Eu doar ți-am îndeplinit voia atunci când m-am dus la el. Înapoi nu m-a chemat nimeni și nici n-aș fi putut să mă duc. Și iarăși se făcu tăcere sub nuc. O să vii cu mine, zise el violent. Ea îi aruncă o privire nespus de tristă. La ce bun! Buzele îi tremurau. Încă nu poți să lucrezi, și curând nu se va întâmpla lucrul acesta. Și atunci, la ce bun? Nu te chem la lucru, se potoli el, dar vocea îi tremura. Văd că e slăbită, dar soția aparține soțului. Ea se ridică. Nu poți să spui că te-aș fi părăsit odată, chiar și o singură oră de bunăvoie, dar acum, când mai arunca din casa ta pe jumătate moartă. Nu ești îndreptățit să-mi faci reproșuri. Acum locul meu e acolo unde m-ai trimis. În vocea ei tremura demnitatea femeii jignită. Ce vorbești acolo?" strigă el venind mai aproape. Vrei să zici cu asta că nu vii acasă?" Nu vin," răspunse ea ferm. Atâta vreme cât nu mă pot face utilă, nu vin în casa ta ca să stau cuiva în cale." Așa s-ar uita chioșc la mine dacă n-aș putea lucra, iar voi v-ați certa cu mine. Ia va rățăța împotriva mea, tu mai lovi și lucrul acesta ar fi păcat pentru care Dumnezeu ar trebui să te pedepsească. Cere iertare, Daniș! îi strigă tânărului inima sa înfricoșată. Cere iertare căci are dreptate! cât pe ce ca el să deschidă gura, dar în loc de aceasta el își încrește dinții. Crezi cumva că o să-ți cer iertare?" strigă el după o vreme. Am venit să te iau acasă și dacă nu vrei, n-ai decât să rămâi aici. Îți trimit tot ce-ți aparține, precum și cufărul și paturile. Dar să nu crezi că ți-l las pe băiat. El este al meu, așa că dă mi repede încoace." Daniș!" strigă ea implorator. Nu-mi lua copilul, că cel nu este numai al tău, ci și al meu. Aha, nici o lege nu ți-l arda ție că este băiat, adăugă rău răutăcios, și nu l putem împărți în două. Dacă ți-a plăcut să mă renegi, atunci nu mai e nevoie nici să-mi vezi copilul. Tati! strigă atunci o voce subțire de copil. Copilul încă mășuță cu obrajini roșiți de somn, ieși în fugă pe ușa deschisă în întâmpinarea tatălui său. Iosco!" strigară ambii părinți ca dintr-o singură gură și se repeziră spre el, dar tânărul era mai aproape și mai rapid, astfel că băiețelul se găsi într-o clipă în brațele lui. Miria gemu inima tinerei femei. Palidă ca un mort, se uita cum Daniș îl dezmerda cu toată ardoarea inimii lui însetată de iubire pe copilul care se lipea de el. Cât îl mai iubește, gândea ea. Dacă îl dau, atunci se va bucura de el, nu va fi singur. Iar eu? De-ar fi spus el măcar un singur cuvânt că-i pare rău, că o cheamă din dragoste, s-ar fi întors împreună cu el, întâmplă -se ce s-ar întâmpla, dar așa nu se putea duce nici chiar de dragul copilului. O vor obliga să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu și așa ceva nu avea voie să facă. Atunci, hai Iosco, mergem acasă, zise Danish și îl trase pe băiat la sine. Și mami? gânguri copilul. Această întrebare din gura mică îi străpunse pe părinți ca o sabie. Inima lui Danish se umplu încă o dată de un dor sălbatic de nedescris. Aruncase o privire la soția lui și văzu că ea se sprijinea de copac, mai mult moartă decât vie, și îl cuprinse căința. Dar se gândi că are dreptul să fie jignit și că numai în felul acesta putea izbândi. Mama nu vine acum, zise el copilului, zi tai-tai-lui mama. Așteaptă, spuse ea cu o liniște nenaturală, îi aduc hăinuțele. El se uita în urma ei și în timp ce intra în casă ea se gândea. Apoi ea căută lucrurile copilului și, la fel de liniștită cum intrase, se întoarse la el. Îi dădu hăinuțele și trase cerăpei și pantofiorii. – Mamei mea! – se lipita tandru copilul de ea. El nu știa ce durere îi provoca mamei lui și nu bănuia nici ce sentimente mișcau pieptul tatălui său când văzu această despărțire nespus de dureroasă. Atunci ia cu tine, zise în cele din urmă tânăra femeie, ridicându-se. Cred că nu are rost să te rog să nu-i faci niciun rău, căci este al tău. Te rog doar un singur lucru. Nu uita că Dumnezeu ne-l-a dat nouă și că odată îl va cere din mâna ta. El strânse puternic copilul în brațe și pentru că se temea să nu strige, nu pot pleca numai cu el, nu pot trăi fără tine, Iartă-mă, fă ce vrei, nu mai vino cu mine! pleca imediat, fără să se mai uite în urmă. Tânăra femeie se uită în urma lui, și după ce el dispăru în desișul pădurii, o lăsase răpicioarele și căzu în genunchi sub copac, plângând amarnic. Oare se va mai putea reface vreodată ceea ce frânsese acum păcatul și mândria lui Daniș? Cu ce preț imens plătește omul păcatul, ambiția și mândria? Cât de mult suferea Daneș în inima lui pentru scumpa lui soție, pe care o iubea ca pe ochi din cap. Dar din pricina tiranului de păcat n-a putut să satisfacă adevărata lui dorință singura care dădea fericirea și anume împăcarea cu soția recunoșcându-și fapta lui nesăbuită. Era perfect conștient că toată vinovăția aparținea, dar fiind legat de satana, nu putea să se despartă de mândria aceasta. Numai harul Domnului Isus Hristos, acela care a obținut el iertarea în locul nostru de la Tatăl, ne poate aduce starea adevăratei fericiri, recunoscându-ne păcatul nostru, și abia de aici înainte vom căpăta adevărata fericire, pe care altfel ne ruinăm singur, cum și bietul Daniș și-a ruinat-o, căci a plecat acasă cu inima sângerândă de dorul acelea pe care ar fi dorit mult să o aibă cu el, dar fiind robul lui satana, n-a putut să biruiască. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, prin care ne-ai dat iertare pentru tot ce am făcut, harul și puterea ca noi înșine să recunoaștem starea noastră de păcat, să devenim ființe noi Dumnezești născuți din tine și în felul acesta să putem să ne bucurăm din plin nu numai de viața aceasta, ci și de cea viitoare. Amen. Te-am -am ajuns, dar Isus mi deschis orizont spre Calvar, loc de chin și loc de mari dură. Ești pentru vești tot trecutul prin resin. Ce pe calva, mi-am schimbat temerile într-un câin glorios, scăliber dea cum moce. Suntem la Galateni, capitolul 2, versetul 5, unde, după ce mai întâi apostolul Pavel făcuse cunoscut fraților că Tit care era cu el n-a fost silit să se taie în prejur din pricina fraților mâncinoși aceia care umblau cu legea, vine acum și spune în versetul 5, noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Aici avem de-a face cu o nesupunere sfântă și o supunere păcătoasă. Nesupunerea față de minciună, față de aceea ce nu vine de la Dumnezeu, este o nesupunere sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Supunerea față de neadevăr, față de datine și rânduieli omenești, este o supunere păcătoasă și urâtă de Dumnezeu. Ea primeșduiește și pe cel ce se supune și pe cei care îl înconjoară. Copilul lui Dumnezeu, prin felul lui de-a fi, este blând, iubitor, delicat și ușor de înduplecat. Dar blândețea și delicatețea lui niciodată nu-l apreacă sub jugul minciunii și planurilor omenești abătute de la calea și adevărul lui Dumnezeu. Pe cât este el de blând și de supus în ceea ce privește binele și adevărul, în ceea ce privește slujirea aproapelui în vederea mântuirii lui, pe atât este de nenduplecat și dârz, când este vorba de știrbirea adevărului și de primirea planurilor, gândurilor și datinelor omenești. Aici nu mai este miel, ci leu. De fapt, nu poți să te păstrezi în firea mielului lui Dumnezeu dacă nu ai în tine și firea leului din seminția lui Iuda, cum este arătat în Apocalipsa 5 cu 6. În adevăratul urmaș al lui Hristos este această îmbinare armonioasă, mielul cu leul, miel când e vorba de ascultare de Dumnezeu și leu când e vorba de împotrivirea față de legile, față de dragostea și harul lui Dumnezeu. Cine se supune minciunii, în mod nemijlocit, nu se mai poate supune adevărului. Cine primește voia neamurilor, în mod natural, respinge voia lui Dumnezeu. Cine vrea să trăiască și cu legea și cu harul, trăiește numai cu legea. Armonizare nu se poate face niciodată. Cât era de dârzi Sfântul Apostol Pavel în privința aceasta? Noi, spune el, nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă. Ce tărie și frumusețe de caracter ne dovedește el și cu această ocazie. Cât de mult avem noi de învățat din atitudinea lui față de lege și de datinile strămoșești, căci în clipa când s-ar fi potrivit celor care se dădeau drept frați, pe care cuvântul Domnului numește aici frați mincinoși la versetul 4, în cazul acesta s-ar fi despărțit de adevărul Evangheliei și ar fi primejduit mântuirea tuturor sufletelor cu care venea în atingere. Cine vrea să-și potrivească viața după oameni, îl dă pe Hristos. A te potrivi înseamnă a te acorda. În muzică nu poți să-ți acordezi harfa după un diapazon străin și totuși să fi acordat cu ceilalți, care și acordează instrumentele după diapazonul original. Nu poți fi acordat și cu Dumnezeu, și cu lumea, și cu legea, și cu harul, și cu scriptura, și cu datinile și rânduiele religioase care nu sunt după scriptură. Cine vrea să facă această armonizare, se pierde și pe el, și pe alții. În continuare, la Galaten 2,6, Pavel spune Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, ce ar fi fost ei nu mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adus nimic. Dragii mei, nu ceea ce se socotește omul a fi și nici ceea ce îl socotesc alții că este, ci numai ce Dumnezeu socotește, aceea este. Pe pământ oamenii își pot da ranguri și titluri, dar acestea în fața lui Dumnezeu Poți să nu mai aibă nicio valoare, iar pentru lucrarea lui să fie, din potrivă, o mare piedică. Poți să fii cu mare vază în fața lumii, să stai pe treapta cea mai înaltă și totuși în fața lui Dumnezeu să nu fii nimic decât un mare păcătos, un vrăjmaș al voii sale. Nu ești decât ceea ce Harul lui Dumnezeu a făcut din tine în urma pocăinței și a nașterii din nou, iar acest lucru văd toți, și prietenii și dușmanii, fără să le spui cu gura, dacă ești o făptură nouă, o rază din soarele neprihănirii, un cetățean din casa lui Dumnezeu, acest lucru se vede chiar dacă ai vrea să-l ascunzi. Cum să ascunzi soarele? Cum poți stăgădui puterea focului care te arde? Cum poți să ocorești viața care te izbește din toate părțile? Sunt realități peste care nu poți trece fără a nu le recunoaște, chiar dacă le dai un alt nume, Chiar dacă le pui pe alt altcuiva, chiar dacă vezi numai partea rea, dar de ocolit, tot nu le poți ocoli. Cine este copil al lui Dumnezeu este recunoscut îndată de toți și numai el poate primi din partea lui Dumnezeu slujbe și daruri în vederea lucrării sale. Numai el poate fi preot împărat, nefăcut de oameni, pentru că Harul Sfânt l-a făcut. În viața lui se văd calitățile de preot, adică jertfa și mijlocirea, așa cum era în vechiul legământ. Se văd iarăși calitățile de împărat, adică cel care stăpânește cu putere. Cine și stăpânește vasul în sfințenie este împărat. Se văd calitățile unui episcop, adică supraveghetor, pentru că el vechează asupra vieții lui ca să facă slujba încredințată lui în lucrarea mântuirii sufletelor. Cel mai umil credincios poate fi preotul cel mai destoinic al lui Hristos și cel care se socotește a fi preot să fie cu totul străin de această stare în fața Domnului. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor și cei născuți din Dumnezeu la fel, nu se lasă intimidați de ceea ce socotesc oamenii, de rangurile și titlurile care și le dau ei, ci merg înainte pe calea cea unică a credinței și a lucrării Harului Mântuitor. Când știi în cine te-ai încrezut și ce slujbă ți a încredințat, nu te lăsa intimidat de oameni, ci mergi înainte. Ia pildă pe Marele Pavel. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului G012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru cuvântul de astăzi, mulțumim pentru îndemnul care ni l-a dat, pentru Pavel pe care ni l-a pus în față, să ne dăm toate silințele ca prin Harul lui Dumnezeu, cei care nu sunt încă copiii lui Dumnezeu să facă lucrul acesta prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar după aceea, împreună cu noi care suntem deja copiii Lui, să ne avântăm pe calea care ne stă înainte, să devenim tot mai mult asemănători Domnului Isus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Mulțumim și laudăm pe Domnul. Să nu ne prindă somnul ci să ducem pe altar laudan și mulțumim Dumnezeu lui sublim, el n-întâțe bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el bun și sfânt kemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim Oriunde unge nencetat lăudăm și mulțumim Dumnezeu lui sublim, el ne și dat și încer și pe pământ, el nitata, și.